Kijira, cha somo la leo kinasema nyimbo za gospo na sauti zake za mahaba. Nyimbo za gospo na sauti zake za mahaba. Eh, kwa maandiko. Tufungue katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5 kumi na nani Efeso, kwenye gano jipia 5, 18, bipudia inasema fike pale, bala moja Efeso 5, wanasema msari ula nani Sema tena msilewe kwa mvinyo Ambamo kuna ufisadi, bali mjazewe roho Eh kuna wa mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyo oyoni mwema. Ameni uko pamoja na neno hili. Eh tunaangalia somo husu nyimbo zilizoeenea katika maisha ya wa wakristo kuanzia kwenye madhabahu zao, makanisani kwao. Sae zizipo mpaka mwenye masherehe na kila sehemu. Zizi naituwa Na waimbaji wake wanaitwa wasanii wa gospo. Mziki wanji. E. E, kwa za tangula kwa kusema. Mienendo ya zile nyimbo. Na waimbaji wake. Kia tofauti ya majina. Lakini utuatibu wake, maisha, jinsi wanamu jitangaza, jinsi wanamu vaa, jinsi wanamu fajar Hazina tofauti na mziki wa ire wa Mziki wa hapa tanzania vijana vijana wa yutuwe jehuli Bongo forever Hauna tofauti na ina yutuwa bongo forever Ukiacha tu, maneno mauli unazuka sike neno yesu limo humo Bwana, nikawemo Lakini taswira picha ule uimbaji hauna tofauti nani nakubaliana na mimi na wao na tofauti na mimi Tukubaliana kukubaliana wao vazi wao majukwaa wanayofanya ni yale unaweza kuona unakuta kuna jukwaa la, la eti leo tu, unaambiwa kuna si eh, anatoa zawadi si kwa wanaweka waimaji wa gospel wako pamoja na wa dunia pale Tabia ni mmoja wamekapa mmoja wamevaa sawa wame... wako sawa kabisa. Sasa leo tunaangalia nyimbo za gospel na sauti zake za mahaba. Neno haba mahaba nililotumia halikuwa neno, neno tamu sana lakini kwa sababu tunataka kukemea hiyo habari tutalisema ni sauti zake zenye kuamsha hisia za tamaza mwili. Neno limekuwa maneno. Ngoja mimi nitagwo huko kesho kabisa. Nataka kuja kufunua mstari huo. Tulioanza nao wa Efeso 5, 18, 19 Na nitakusoma semi nyingine Unasema katika kolosai Nitangulia e, kusema kwa mba Zile njimbo Ule uimbaji, uchezaji wake, uvaji wake Huduma ile yote na, na Zinavutia katika masikio ya nyama Hasa kwa mbae Ni Ni Ni, ni Kristo wa kawaida wa mwanadamu wa kawaida. Zina ni yake. Zile sauti za mahaba hizo masikio ya, ya nyama. Masikio ya mwili wa, wa nyama, macho ya nyama. Eh, makusanyiko ya ya kimwili. Kwenye kumbi za nyimbo na miziki. Huta, uh, utachukia, ukisikia, nimesimama kwenye mwaza bahu nikio ana kwa sababu ilo eneo, ilo sehimu ya mwanadamu inavutiwa nazo vipi nime kugusa mbona umetulia saka? ee, eh, usifiki kwa mba, mbaya kwa vila sivutia, aaa ah, zafu kufutia wame wambi, kipi nasema katika kitabuti ya waebrania mnango wa kumi na moja, se Akiongele wa bariza musa kwenye mstari ya na kumina nane na tisa Nasima eh, kwa vitu ya dhambi ni tamu Japo ni kwa kitamu eh. Kijana anapu kwa maisha wa shiratu uja nani Ata jisikia vizuli kwa sawo kuna mazingira atajisikia vizuri, Ata anda kumia Ata kapu anda kupata laana na, has, na hasira ya buana jua mashake Akajikuta amezeeka hana kazi Akajikuta amekusa uzawo Wakati acáti iripo inachanua é na chanua Ilikuwa na mofti tomei katika efeso tá na 19 na asa ya o imbaž wetu we Anatumia maneno matatu eh ana matatu eh Dile gospel suppose tenzi tenzi. Pana Eh zaburi ambazo zaburi kaangalia ni maneno ya Mungu yalimwa katika utenzi utenzi pia. Zile nyimbo zina maneno yote hata ya zaburi? Pana Na nyimbo za rohoni. Nyimbo za rohoni ni uimbaji ambao unarisha roho. Utamuwa yeswe Utamuwa yeswe Abo roho imekula nini Anaruka anapige na msamba. musamba um, zire njimbo Za gospel Kama nivosema kwenye utangulize ni sisi tize Kwa jinsi ya mwilini zita kufuti. Na kwa sababu zita jaribu kidogo kukudanganya danganya Kukudanganya wa wasikirizaji wake Kwamba ni za yesu Zitakupa pia e, e, kama imani au confidence. Confidence kesoitaka nini? Mm. Kama imani hiyo zitakutia moyo kwamba hakuna ubaya niko nas, nas, na nashughulika na wimbaji wa Mungu. Kwa hata yale maneno ma, i, i, ile hofu kwamba ni, niko, niko kwenye mambo ya dunia ambayo inatokea kwenye nyumba za dunia dunia. Haita kusumbua kwa sababu tayari za kwa zime kudanganya haraka haraka unadhani na mungu Kwa hiyo zita, zita kupereka mzima mzima katika katika kupote Niyo sababu hachotu kwa zimba kwenye hili kalisa eh? Na nitanguja pia kusema kwamba Hizo njimbo za gospels Kutamu wa yes, ndio na hiziwa na nyingine Na sauti zinazo Mahali tumefika tume Unasikia kufisauti vya kunyonga nyongu wanya na nina nini Zile Na machu wa kulembua He Izo njimu Huwezi ukazi tofautisha Na huduma za injiri Za manabi wa uongo zimeshikana Nimeshikana Nambiwa uongo hawezi Hata siku moja Ngoja wamiye tunazo kukusana hapa Tukaweza kuhubiri bila kuimba tuta, Somo ni taingia Ndiyo siyo Nabiwa uongo haweza kafanya mkutano wa kusanja sadaka sadaka kidanganya kwama nakubiri Bila kuwatafuta wale watu wa msaidie Kama vile Kuwapotosha kuwa na kuwapiga upofu Kwa hivyo Nitaapo kuwa nagusa Hizo nyimbo za gospel Na nimeshanza kuzigusa Ndakuwa pia nagusa na injilizi na hiyo hudumia Kami. Nami mwenye kusika maneno Nami mwenye kusika maneno Nami mwenye kusika maneno ni bae Mtaendere nalo nao Lakina shukuru kuma tuko pamoje Soma katika atukua kwenye Efeso Kiena mbile kidogo taruka kitabu cha Filipi Utengea kwenye kwenye Efeso Efeso, Efeso tatu kumina sita Anasema hivi Kwanza tunaona kwamba kwenye tukianza na ule msada wa 19 wa wa, wa, wa, wa, wa, wa wa Efeso tukao kwenye Efeso tutaenda kwenye Korosai. Lakini tukazana huu tulozanawa wa wa Efeso 5:18-19. Ameongelea uimbaji ambao kwanza ni wakutujaza roho. Uwepo wa Mungu katika roho, nguvu za roho. Na anasema nini? Na mara nyingi akisema roho hamanishi Kule kuwa kama kichaha ame, Etu watu wakijawa na roho Hakisukuma na wapige wanaanguka chini Roho haangushi watu Bina sema roho Ya nabii humti nabii Amin e. Roho ya mwenye kuibeba humti Haiwezi kamaangusha chini Lakini Ndangu sema ni kwamba Le, uh, Zile uimbaja mbo ume, umelezo kwenye neno na mungu Natuenda sema nyingi nyingi umejengwa juu ya uimbaji wa jamii ya vitu kama zaburi tenzi na na vitu vyenye kuza kwenye roho ambavyo gospel haigusichi sio tenzi sio zaburi wana haifundishi vitu vya roho mm -hmm. eh Ata fundisha Ata imba ngoe asilimia kubwa, kubwa ya nyimbo za duniani ambazo ndo hizo bongo flavor ni ni tamaa ya mwili wanachokiita mapenzi niyo asilimia kubwa ya hizo zinaitwa gospel ni mungu atakavyokufanikisha akakununulia magari na majengo na tamaa ya, ya, ya, ya dunia ndio sio ni kitu kile kile sipokuwa wanaona kidogo aibu kuutumia yale maneno ya kwenye gospel bwana tafuta eneo lao lakini upotofu upotoshaji ni moja ni moja mina efeso ah mmetoa efeso korsai korsai 3 Kumi 16 na nasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote. Wao msingi wa kuimba tutakao kuona ni neno la Kristo kujaa ndani yenu. Amen. E. Jamaa walikuwa naimba, Mpanzi anzi alitoka kwenda pande mweje, wanafundisha Biblia. I, e, ni lengo la kuimba ni ili kusudi kuongezee kukumbuka ujumbe wa mpazi mfano Eh Lak sasa e, mtu anagani sema neno la Kristo likai kwa. Lengo ni neno la mwangalie kwambie zile nyimbo za gospel zinaongeza neno la Kristo kukaa kwa wingi ndani ya mioyo ya wanadamu? Mbibu. Hapana. Ndiyo. kabisa Eh anasema wa 1 Thessalonians neno la Kristo likai ndani kwa wingi eh, kwa wingi ndani yetu katika hekima yote mkifundishana Unaona kwamba lengo ni kufundisha nyimbo zinatakiwa fundisha mapenzi ya Mungu neno la Mungu likae kwa wingu katika kuimba hakuna kitu rahisi kama kukumbuka mistari ambayo unaweza ukaimba eh tayimba ukiiimba hata Musa alipokuwa anaona wana wa Israeli hawako tayari kusikiliza kwenye kumbukumbu la toiri 32 aliwaimbia ule wimbo wa Musa mabotu kuja kuona utakuja kuimba nyakati za ufuno Kuna windo wimbo manakondona wimbo wa musu Hala sema mgoje ni watungi wimbo Kusudi mkisao kima kitu Mkumuke huu wimbo Nyimbo za tensi za rohono Liko lango Moja wazi Nilango Hata wale waimba gospel Wakiamua kuwimba ule wimbo Anabadilisha sauti Hanaweka sauti ya mahaba Na hana naweza kubaliana na mimi Liko lango Lambingoni Anakua kama naongea flani na maneno maneno flani Anapotosha na maana ya wimbo Anatoa maneno ya zakaba kipara Lakini kwa sababu anauvalisha sauti ya mahabha Linatoka kuwa neno la mungu Linakua neno la mungu Na limo yukusika maneno Kama ni Kutakao pate mtu Wakufundisha somo kamai Wa kuonye onyana kukuasa vidi ya upotovu kama huli ojificha mm -hmm. Lakini uko wazi wazi vile vile Amin. Eh, sana kuna sana neno wa kristo nalikai kwa hengi danienu Katika ya kima, mkifundisha na na kuhonyana Mkifundisha na kuhonyana Eh, gospo go zina kuhonyana mlea dani yake mm -hmm. Mwengu ambia, semu kubwa neno wa mungu ni, ni maonyo By the way, nita huja kufundisha ilo somo, wa dipende, watu wa siripende yao jukumu kubwa la mhubiri wa injili ni kuonya mm -hmm. sio kupongeza sio kutukuza sio of course ndani ya ku, kuonya hakuna kutia moyo wewe kama mzazi mzuri huonya watoto wake lakini vile vile hawakatishi tamaa ndani ya kule kuonya kuna kuwepo na kutiana moyo ndio ndio mstari ule nashinda kumfundishana kwa kuonyana Kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rooni. Hukumu kimi imbia mungu kwa nema miyoni mwenu. wewe wame. Zile gospel zina umi imbia mungu. Zina imba. Zina imba. Kwa jina. Kwa, kwa jina linaro li la mungu. Lakini hazimu imbi imbu. Eni tafuta gospel yote unayijua. Katizo sizijui. Ninge wa imbia baazi. Ili kuzudi tuzipime. Na hana najua gospel tu imbia hapo. Kunama lang yamoy yan na iba kauspo. Siya na ito yano? Kama namikifranik maaruf sana. Eh, eh, awo kinasindon nani awo? Na, na kuna keny Si Angelo, kunana anayito yangelo. Eh, ane, u kimo na miyembro yaki. Nung kada si kumokisura ni si So ni tamaki kwa ni sim jogar seijo é manel mano é nem nem nem nem o chenzi não me me pria neno com neno na Kama tafakari fulani Wakati isigenda kwenye bathi ya mistari Nimesha soma mistari mwilipaka sasa Nimetua na mingine na imeitua kituani kujazia pari Lakini Nikupe taswira Au nikupe tafakari fulani Picha, ruga fulani ya picha Ukisimama hapa Ukaona kwa mbali Watu wako Wanacheza wana Hile miondo kwa ya Wanacheza gospel Na wale wanaocheza miziki ya Fre Bongo Flava kama husikii wanachokiimba huwezo kwa watofautisha. Mm -hmm. Eh. Hey. Na hata ukikisikia hawata, hawana tofauti kwa sababu kinachoingiza amule tu ni maneno ni Yesu, Baba, neema ni maneno ya kibiblia lakini hoja na na na, na, na mzima wa ule uimbaji Ni kidunia vile ni Iyo nini kama tafakari chukwamba Kwa kuangalia kinacho ono na macho wanafanana Lagini vile vile haishi kuono na macho Tuene kwa uka, Ukisikia Sautizi Ukasikia sauti ukawa Habla tuchukule ukasikia Wanaimba raba kwa ringala ruga ya Kongo Eee Zile sauti ukazisikia lakini maana huijui. Unaweza usijue kwamba hawa kwa sauti tu yao itakwenda fanana, hutajua tofauti ya anayemwambia Mungu, mungu. Is, na asiye Mungu. Usiposikia rimane. Kama huyaelewi. Na kwamba wanafanana tofauti tu ni ni, ni mbinu tu ilsudi wa waendelee kudanganya. Lakini ni wamoja. Ya? E, ni wamoja na wimbaju wa dunia wanojita bongo feva ni wamoja na hawa na jita gospel. Studio wanatofanya kazi ni zile zile. Promoter ni yule yule. Maju ni yale yale. Na malengo takujo kuona ni yale yale ni kutafuta feather. E, ni kutafuta feather ni ni ajira yao. Mungu haja tuita kumtumikia kwa kutafuta ajira dani yao. Ndiyo sawa tumetoka kwa nata kwenye Petra kwa za lazima mtaka hapo kuwa mna wahudumia Musa utumia kama vile kwa kulazimishwa au kwa kutofta feather ya haibu Bali ni kwa, kule kujitoa Ni wito Ni utume, ni ujumbe, ni kwene Kwa ni yesu halipu watuma kina Petra wakasema ni nenei mkafanya hivya ni wambia kwa mba Nenei mka, mka, mkafanya shuguli bia za kualipa Hapana nenei mkafanya mka, Sema mmepewa bule toheni bule Amen. Eh. Lakini zile gospel ziko pale maana kwa kuuza idadi ya album na pete. Natakuja kuyona kwenye upengele. Mimi nasema katika kitabu cha Warumi sitafungwa pale. Mlango 12 msari wa 12 mstari wa wa pili alisema msifatishe namna ya dunia hii bali mkafanyo nini mkabadilisho. Eh. Yaani njia lazima njia zetu Katika mambo ya mungu, katika utumishi, katika ibada Jinsi tunavu vaa, jinsi tunavu ongea, sauti razo ya toa Zitofautia ni kabisa ya nazadunia hii Katika kilabi Msifatishi namna adunia hii uwe, uwe, Hizo zinatua gospel zinafatisha Namna ya bongo freva Nyimbo zinazo Bongo freva ya nafunisha nini? Ushoga Na toa ujo kuona pia Kwenye huduma hii ya Ya nani ya Ya, ya, ya, ya zinatua gospel Hawa hawana upinzani na na hali ya ushoga. Yani anaweza kuna shoga katika ya yao akaimba sawa sawa kwenye gospo wakampokea. Ah na Sio kweli? Kweli kabisa. Eh. Na sio kwamba wanaweza U, nta kujo, nta kujo, nta wanafanya. Wanafanya. Kwa hiyo Katika mpenzi ya mungu Kiyacha alivu tufunisha namna kumuimbia Tenzi za buri na nyimbo za rohoni Lakini vile vile Mfumo yetu ya huduma Ya utumishi Tusifat eh, Mwamushe mtelila Ano nararadi saizi Mwamushe Tesalunika kwaanza mlangu wa 5 Mustari ule Wa Wa 22 Kwa Tesalunika kwaanza 5 22 Anasema hivi Ni kwenye King James na fikiri kwenye kiswahili kuna maneno ya mji King James ana Abstain from all appearance of evil. Kwako Tanzania sema, jitengeni na na ubaya wa kila namna. ubaya? Kujitenga na ubaya namna ni safi. Abstain from all appearance of if any. Ule monetcano, wawato any wawato kweza kuzania kwamba kugatika wovo. Hataga ma haoko. Kuo nao jiriinde nao. Si kamwe Abstain from all appearance. Ule monetcano. Hataga maufani. Ule monetcano. Hataga maufani. Ule monetcano. hapa nika piga Nikaanza kwa hubiri, hata kama itakuwa ninjiri ya kweli Mwani kano wangu takuwa Nwa mtu muhuni Kuna hubiri mmoja kwa hapo Hapo, hapo nani? Hapo, situ kwa dhasaamu Mezi e, Hapo, kimara Korogwe Kuna hubiri para Kazi yake ni kupiga mapanki Na kuchoma nywele hapo Alafu Anataka kuwajaza watu mongu, Wa mungu Mungu Ndia za mungu sita kuwepo na haz, hazita onloka Lakini hazita endelea sana yeah, Ndia mungu nifu mm -hmm. eh. Mbio za sakafuni zinaisha ukingona mm -hmm. Zina mwishu mm -hmm. Abstain from our appearance Uwe wamee, hini uni misali siyo kwa jiri tuwa haizo gospel Ni kwa jiri ya maisha hitu nduuzangu mnaonisikia Mungu anatutaka acha kwaacha kabisa kutoka nani ya mwenye Ule muonekano tu Unaweza kudhaniwa ndivyo sivo Kwa kani inavyo Kwa vano Mtu akisikia tunavyo obili Kama ni waobili wenye tabia mbaya Sende? Hiyo siwezi nikahibadilisha kwa subabu Nikijifanya kama vile nafana nao Lakini tuje kwenye mieneno muonekano wetu tunavyo tunavyo va nywele Tunavyo imba na nini Ule mwonekano, ili apia ili nisino mwonekano Tuwe Watu wakio wanaimba Ukaona wanavyo imba, walivovaa Ujue kabisa wanamimbia mungu usiwasema kwa hata tukiruka e, Tuna ruka kwa jiri ya yesu Tukipiga msamba, tuna pika msamba kwa jiri ya yesu Tukivaa vimini, nivimini vya jiri ya yesu Maino kama, apana Apia ili nisino wa wawo Mwenye chakuanza kinasema Gospo na njiri zake Kwa soo tunizema viti Gospo zinalisha injili na njiri Inakula ina kwa Gospo Njiri za, za, za, za mwendo kasa Gospo hizo na njiri zake Hubeba Tasfira ya tama ya mwili Vinaenda pa Sambamba Vinaenda na, na, na mambo ya Kimwili zaidi kulikuwa kiro Ujumbe, mwonekano na kila kitu Mwende katika Petro wa kwanza. Petro wa pili. Chuka kwenye Petro wa kwanza. Petro kwenye naniko pamoja na mimi. Amimi. Ya. Yeah. Petro wa, wa, wa pili. Tusome mlango wa... Mlango wa pili. Kuna hoja zinazo husu. za uongo. Na na, na tama ya miri ambavu vinaida sambamba. Sasa kumura gospel wendo imeengia pale. Eh. Petro wa pili. Mbili kumina tatu mpaka kumina... Natano anasema hivi Bili kumina tatu kumina tano anasema hivi Anasema kumina, tato, Wakipatikana na madhara Ambayo ni ujira wa uzarimu Uzarimu ni uovu Wakithania kuwa ulevi wakati wa mchana ni anasa wamekuwa ni mawa na aibu wakifuata anasa zisizo kiasi katika karamu zao za upendo hey, wao injili huduma eh, oh, za ma gospel zinaenda katika vitu tunaita karamu za upendo anafikiri wako anamwimbia bwana karamu ni kama sherehe eh mioyo maneo ya makubwa eh lakini unasikia ni maneno ya mawa eh potofu udhalimu eh sasa wewe unaweza kama kama neno la Mungu kemea haya mambo na sijaumaliza mstari lakini ni ni niulize ni swali kama lina kemea kama sio hizo gospel kwa sota tabia yake ndio hiyo inayosemwa ni kitu ghafla cha kisoba kingine hicho hicho eh na huduma zake za ingizo kwa sababu vinaenda sambamba anasema eh, mstari ule wa 10 amesema wakuwa ni wamekua ni mawa naaibu wakifuata anasa zisizo kiasi katika karamzao za upendo Wafanyapo karamu pamoja nani Wenye macho ya jahayo uzinzi Mwengu ambie Waimbaji, wagospo Ukitafta the top Wale wakuba labda tuwaze na wakina wanawake wanawake wale Kama likuwa kwenye ndoa Hamesha toka mle Kulamuta likuwa na toa urodha ya wale Waimbaji wakuba wakuba wale Kazi yao ya kwaza ni vitu kama taraka Wakitoka pale wanaanza kuzu, kutembea na kila promoter na kila muimbaji na kila aliyeta mtumishi na nini kwa sababu hawezi katulia ndani ya ndoa yake. Dodo mm zinzio -hmm. ndo umetaja hapo. Watu wasio kama kutenda dhambi wenye kuhadhaa roho zisizo imara. Hii inaenda kwa uso lakini inshaambia chumvi ya Chonzi ya injili za uongo ni gospel. Ndio ndio kikolezo chake. Eh? Ndio. Wengine wanasema kwa kucheka hikuusudi ni wa kigeni wale watu. Ni ndio chumvi yake. Ni cho kikolezo, ndio sukari yake. <coughs> Anasema wenye mioyo iliyozoea kutamani wana laana. sero kuna stano wakiacha njia nyoka wakapotea kifuata njia ya balamu maana wa beoli aliyependa ujira wa na lengo lao kubwa ni uz, ni ni, ni mataka na maarufu na vitu vyote vya kimwili wengi wana ngamoo kwa chuki unaokosea nini na natania na, na, na waamsha wale walio la wiki ijayo tutatoa orodha ya walalaji marufu top eh, tuta areolo i said and call.. So you can hear forth the Bible of reklami So with that the Bible says that I present the Bible whysieme but yourións experience Be bases if you are parcels rassalon Well nuhos going You willじゃあ So if you hai a Ina sema vitu hivu wapo hata dakika hii Mladi tu ujue ku na macho ya rohoni enye kujua hili neno ni na nene Na kile na kile na kile wakati Hei ya kuna kitu kibaya, Unaingia kwenye maubiri Unaukuta muta na ubiri Mistali Na anache okisema havina usiano kabisi Arafu wame kazana kuchambua vimistali Arafu vitafuta ajua hata vili Hawezi kafiunganishu Ataenda tuwa vinuku kwenye karatasa eh. Kwa hiyo siki kama mmeona Lakini tuwaaze na hiyo hoje hii. Ni waimba gospel wangapi Walio baki kwenye ndo wazao mbaho wajakimi Fikiria ulio wasikia Ok tuta, wa, Walio onoka ni, tunawajua ni wengi sinio Tajariye baki Ugone kama tampana hapo lakini lengo ni kuhada roho dhaifu kila mtu kimuona niko pale linarusha rusha maongo yake linamwimbia Mungu na kucheka na midomo nye nyekundu kama imekunywa damu unatamani unafika una, anakuvuta una, una, una, una anakuvutia yani yuko pamoja na neno hili twende kwenye mstari wa 18 kwenye mlango huu wa pili petro wa pili Ana hivi Maana wakinena maneno makubwa mno ya kiburi kwa tamadha za mwili na kwa ufisadi, ufisadi ni ule uchafu wa rohoni Huwahadaa watu walioanza kukimbia kuwakimbia wale wanaoenda katika udanganyifu, wakiwaahidiwa uhuru na wenyewe ni watumwa wa maana mana, mtu akipinda anasema wale watu ni watumwa wa shetari. Lakini Ukisikia wanahuduma injili, mambo yanaenda pamoja. Na na utumishi, na uimbaji, na nini? Unafikiri ni watumishi wa Mungu. Lakini wako pale kwa ajili ya tamaa ya mwili, kwa ajili ya umaarufu, kwa ajili ya pesa, mauzie album na na kazi yote ya kishetani. Mbona bi, kama ni mtu anataka kuimba gospel ni nini? Ni habari njema na injili, si ndio? nyimbo za agospo gospo halisi ni, ni, ni, ni zabuli ni tenzi na nyimbo zenye mambo ya rohoni zisizokuwa na mambo ya muirini na uwezo kwa na mwirini kwa pamoja na rohoni kwa pamoja wewe ndo unaruka unapiga msamba unapiga hilo na finya hivi kama umepatwa na, na kichaa hapo ni nguvu za kimwili zinatumika alafu na roho yu, uko rohoni pia haipo uwezo ukafanya kwa pamoja he agenda secret agenda secret agenda ni lugha ya freemason uimbe kama vile kuna watu walio na agenda dhidi yako kwanza wakiwa nayo ni vizuri wa kumaliza lakini kama unaimba labda unawasema bado uko unawaimbia hata ndani ya kinywa chetu kutoke maneno yenye msingi wa maneno ya Mungu sio msingi wa mafreemason Hema tusome katika Timotheo wa kwanza Hema Timotheo wa pili Tatu na sita na kuendelea Pipi? Tukoote Hema ni namba Mjifunze kupenda kuyajua haya maneno Timotheo wa pili Tatu sita na sema kwa maana Katika hao Wamo wale wajiingi zao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga mizigo ya dhambi waliochukuliwa chukuliwa na tamaza namna nyingi nyingi. Wakijifunza siku zote hila wasiweze kabisa kuhu. maneno kama haya, watu hawezo kaya wataona kama yanawa, chutumu kama. Lakini nasema katika mukta za watu wanji. Wanajiingiza katika nyumba za watu. Wanawachukua mateka, wanawake wajinga, wale na mizigo ya zabi Kwa ni kwambi watu wanawenda kuanzisha huduma za gospel makanisani Wakawachukua Wale wanawake wakavunja ndo wazawa wakenda kuhudumu huko kwenye injiri Wakansia na makanisa yako Makanisa yao Nicho kinacho ongelewa Niko kuwachukua mateka hmm. eh hey, waliobeba beba, walio na mizigo ya zabi Mamiya Mamiya Mamiya mamiya ni chanzo kikitsema. Yule ndio kazi ya injiri za leo. Mm. So, Sio zimeandikwa kwenye Biblia. Sasa kama zimeandikwa kwenye Biblia, tuzi, Tufunge Biblia tusizisome. Mm. Na alikuwa anaongelea watu gani? Si watu wa dini. Mm. Na injili za, zao na huduma zao za kuimba. Mm. Hayo hayo. Ni sababu zaidi ya tisina kitu ya ha, hizo gospel waimbaji wake walishabebwa wameshatoka kwenye familia zao. Mgina kwambia, nilipata ujumbe, mungu walilifunulia kwamba, nitoke kwenye ndoa yangu nienekam tumikia. Yo siyo mungu. Hamdiyamu kuwasikia? Wameja. Ndiyo walio wengi. Hei choro kitafuta mbao hawako huko kwenye gospel, wako kwenye gospel, lakini hawako huko hawapo. Uwapati. Hei. haya inayofuata inasema mavazi ya waimba gospel waimba gospel wa kiume kwanza atakuwa ni mtu anayenda na anatengeneza nywele zake kwa namna ya sasa hivi mwanangu mpaka bleach ataweka manywele marefu kusoma katika according to apal 1 na moja tuanze na mavazi mavazi pamoja na na nywele ni same yake 13 19 anasema ndio si ni ni aibu kwamba mwanamume am hakudumu amkimekea Mungu akiwa na nywele ndefu leo hii wale waimba gospel ataenda chenye tunywele tuake ili mradi tu afanane fanane na kila msani au mchezaji wa mipira au nini aweze kujiona kama ni mtu tofauti na wanadamu wengine aweze akanyoa kama hivi ni hivyo nyoa akaenda katumika ukiwapata katika mbao utapata mmoja au usimpate hata mmoja kwa hiyo na, na na kukuta gospel mwanamke amepiga upaa ama mara nyingi ni mimi ukiona mwanamke amepiga upaa mwanamke mtu mzima simi watatu washule mimi samimi watatu washule kwa angewe ni sheria shule na wala siongelee watu ambao wananyoa kwa sababu ya, ya mamlaka ya serikali serikali kuna makundi fulani yanawaambia kwamba ni msudi mtumike lazima muwe na nywero sio ongelee Lakini unamukuta mena mepiga fresh ya unga Anami he, heleni inagusa hapa kwenye vi, ma, ma, Vibega vyake mi. Mara nyingi ili ni taswira ya wasagaji Na mara nyingi takutokuna Mama wanatembea wa wawiri kama kumbi kumbi He Takutokuna kuna mwenzaki. He He Kuna mmoja nasikia anaimba gospel sijayeenda kachukua kabinti sijana kalea si ndo kamtoto kage singe na nini lakini uhaliyo karibu naye wanakwambia ndiye mume wake Ni Lakini akitoka pale ni kama kondoo Unga mbarika sana nyana na na Nuzi kwa tanganya wanadamu. Husi kwa tanganya roha mungu. Mungu ni mfumilivi. Mena sema. Katika Petro. Wapiri. Tawiyo kuona. Mungu alifumilia. Karibu miaka miya yushirini. Wakati. Wakati. Nani. Hile ni. Hile nani. Safina. Yanuhu. Hili pokona tengenezu. Mabaya. Kiwa nendeaku. Watu tunaona nywe. Haya nizi. Ukichukua typical gospel mwimbaji zile nywele zake, uvaji wake, visketi vyake, visura vyake, gauni vyake na vioti vyake ni vile vinakupendeza Mungu? Hapana. Ni vitu vingi tano wa dunia Mungu. Unmukutafuta maarufu, unatafuta eh natama. By the way. Nina sema katika itabia Mlango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 Ukozimu najua kwamba hatu biri kwamba hatua pingi. Ni nishamba ni ku biri somoni siopo pata mtu akushambulia au hatua siopo kahimia kama Yesu alipo alipo biri mfarisai najua si jahubiri fisa wasa. Ni nishamba tu michi umenye kumbi tu najua nishamba kose ya biena sema katika Isaya tatu kumi na sita. No si namana kwamba kilima mtu a pingi kunawe cha cha watu ya kweli. wakatuti moyo tunaendelea kwa ajili hiyo. Mm -hmm. Eh, e, mimi e, nasema katika Isaya 3:16 nasema hivi. Bwana akasema Isaya 3:16. Bwana akasema tena kwa sababu binti za Saimu wanakiburi na kuenenda na shingo zilizonyooshwa na macho ya kutamani na kuenenda hatua za madaha na kuuliza njuga kuitika miguu yao. Tafsira ya mwimba gospel ni ya binti wa hii. yenye macho ario nyoka mwenye mapambo yaliyopitiliza mwenye vazi wa wa wakuleta wa, wa, tamaa ya macho na bibi sema mpaka mtu anavaa kutamanisha yeye ndio anakuwa ni mtamanifu wa kwanza eh hivi kuna mtu anafanya kitu ambacho yeye eh, hatusiki ha, ha, nacho jamaa jamaa anawatengenezea watu ma Mahirizi lakini ye hana hirizi. Ha? Hausiki nazo. Hapana. Yule kalumanzina nae wavarisha watu hirizi. Nae nazo za kwati. Ukiola mpuza na tembea na, na vigauni nusu nusu na nini. Utafikiri kwamba alabla na tafta watamani. Ye alianza ni ye ye. Biblia ni sase. Kwezu kwa ificha Biblia. Inaona mpaka ndani naweza kwa wanya nafsi na mafuta. na Na. Na missouri, é, ele não é um paciência, é, ele nasse mas, na moja nasse mas, mas não é que me levou, me encuva, me fazia aquecida, tu nasse mas, na tu tu mambo Ivi kama kuna giza rinakuja. Utaacha tu kwa sababu kuna giza basi tuache visi. Unabili utafute nuru wangazi yali kusudi watu waone. Ewa ni tukija hapa, tukakemea hiki, umo tunatiana na moyo. Lakini semu, kubwa ni ukemea giza la dunia rinatokea mbele na nyuma, juu na chini, ndani na nje kila sehemu. Lazi utafute nuru. Na nuru hawezi kashimu. Amen. <coughs> nuru hawezi kashimu. anta muuna qabngita qoonta ma wad qabngita qoonta ni ni uu leedu jumbe na ubeba mideen goojaa tamaa ya kana tamaa na ma paka. Na siyo hulio ambao yani tuseme ni, ni kama adhabu kutoka kwa mungu kwa amba, um, amemalizana na hao watu. Ni pale kuna na ushoga Ndani ya gospo mazingira yake ya, nakubali, ya na ushoga kwa kila. Yani hata akiwa na imba gospo katika jina la mitindo. Akaja ni mwanaume akavaa kike tabia za mashoga hizo. Hata katariwa kwa soo atasema ah uresi msanibana. lakini hata leo ukifuatilia kinachoendelea kama vile ambavyo ushoga umejaa kwenye hizo nyimbo za za bongo server ndivo ulioja ndani ya hizo gospel na ukisoma katika kitabu cha Warumi mlango wa kwanza Warumi 1 moja tusome 26 pale eh Homaje nasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao hata wanawake waka, wakiana na ma, matumizi ya asili kwa matumizi ya asili na niko naambia kuna wa magusipo, wanalea watoto ambao ndio waumezao wa kike tena wanalea watoto wa ukota ukosi wako, walioazimwa sio yafanye lakini ni kificho tu cha eh Anasema wakawakiana tama hawa wanawaki. Anasema wanaume nao vivyo hivo waliacha matumizi ya muke ya asiri wakawakiana tama. Wanuma kiatenda ya siyo pasa. Wakapata nafsini mwao maripu ya upotevu wao ulio hakiao. Anasota kumanisha hii umu stari ni kwamba. Mungu kitu kinachohusu ushoga usagaji Sengi na kile na chafu zote zile yes. isiwe sehemu ya huduma yake sawa so, sasa gospod hiyo hayo mazingira ya kishoga ni sehemu nyumba ni kwake kama mu anakataa wao nyie ndio no mmejenga juu msingi wenu then hamuimbibu Miezi hey. mwina sema ngoja nisome nyingi nyingi kwa haraka haraka Semu nyingi, nyingi sana kwa haraka haraka Miezi mwina sema katika kitabu cha wafalme wa pili Mwina sema nisome kwa pamoja Afu nisubili kwa pamoja Sitaki kuacha mstari Hivi hivi hey, Wafalme wa pili nisome 30 na wa pili nisome ishi, uh, Hivi nis okay someneshina 37. Fa mwa pili shina 37. Kwa habari za mfalme Yehosia, hivi nyumba za Mahanithi. Hii ya kufunika kufunika, lakini ndio akazi King James na nyumba za Mahanithi, walio kuoma nyumbani mwa nyumbani kuimba gospel. Ah kama walikuwa wakati wa, wa zamani leo ndo hawapo lakini wana kumbatiwa lakini mtumishi wa kweli mcha Mungu anaviondosha na vipinga anavikataa na kuhubiri yake kama hivi ninachokifanya hapa eh ni, ni, ni, mimi niko nafanya kama alivyofanya mfalme Hesia kwa hawa watu anasema nyumba za mahanidi nyumba nyumbani mwake Nimbani mwabwana, wanawake walipo fuma mapazia ya shera. kuna kuduma za kishetani yinginezi naendelea pari. Kusama katika wafame wakwanza kumina nene saba. Anasema hini. Kumina nene saba. Wafame wakwanza. Yuhitabu ni yumejificha. Yuhitabu. Tuwanze kumina tano. Mufonuma kwansa kuminatano kumina nambiri na mahanithi katika nchi Haka sanamu zote Walizo fanya, fanya baba zake Walizo fanya baba zake Mufonuma kwansa kuminane Nikwa kuminatano wapa Kuminane Saba pia Anasema kii Mufonuma kwansa kuminane Oke Ule ustali Tusome shi nane, kumina nane shi nane. Na mahanithi wali ukwe katika nchi wakafanya sawasawa na machukizo yote ya mataifa wana alivafukuza mbele ya wana nizile. Kwa mba, kunapo kuwekuna ushoga wanafanya kila aida ya machukizo hata wakimba sauti nzuli kiasigani. Lakini ndo vimeja katika hata kama hata onekana umkamona lakini mienendo yake sauti zake za mahabazi. Huna nifanya ningale. Hehehe. haa tisna mahabazir, ha jina na mingine ma naum a sauti ka siinani, a na imba sauti tu sauti tuwa kama tu tu tuwa ka shoga shoga, a waana kita gosposiinani, puzi far, en, tu sume, pesa, Pamoja na ngoma tunaongelea habari ya huduma ya gospel na sauti za mahabana, tamaya tamaa na nini? Lakini tamaa ya pesa ni sehemu ya huduma yake. Anatafuta aweze kuzalisha hivi e, wewe unazani, Daudi si unalikuwa mwimbaji mkuu wakati wake. Alikuwa na himba zile nyimbo anaziuza. Eh, tuweza kununua albamu tunge ingesema albamu ya tano ya za, ya, ya, ya Daudi. Eh Lakini leo hii wanalenga nini? Wanaimbanga. Yaani wanataka hata wakienda kuimba pale mbele mupeleke sadaka. Nde. Ngoja wamee, mtu akitokea wako anaimba watu wanaimba kumwekea Mungu, labda ni kwaya. Hata kama kwaya eh, vote vile. Wanaimba labda kwa ajili ya kusherehesha na nini, haina ubaya. Kabisa. Lakini Hakitokia mtu wa watu kwa ati wakupenda Au kakanzisha mzuri wa kuisaidia kwa ya ili kusudi kuendelea labda kama wanaenda kuwekodi sile njimbo situmike badaye Ni vitu havina ubaya mm. Lakini wikisha lenga Mingina akishapata tu anahaza kwenye kwa jumla Akishapata kama kama umarufu wa kujitegemea tu Anaazisha ministry ya kwake ili kusudi ajirishe eh, Na watu wanafata kijingajinga vile. vye, vye. Eh. Gospo zinalenga pesa. Biblia inasema katika Yohana 2:11: "Ni pingene maarufu sana aliposema Yesu akaja akakuta watu wanafanya biashara katika nyumba ya hekalu ya Yerusalemu. Anasema akawa aka akazipindua meza zake akawa afukuza wanyama akawa fanya nini? Eh, e, akasema eh, nyumba yangu in itaitwa Nyumba ya sara. Lakini nini meifanya pango. Semu ni ngine, pango la wajangani. Semu ni ingine na nyumba ya biyashara. Yani. Sio lazima uje ukaifanya ndani ya nyumba. Ukisha pata. Ukisha fanya biyashara. Kwenye. U, ilio jengu ajua huduma ya kiroho. Ata kama naifanya online mtandaoni. Bado. Jukumu ni rile li. Na hukumu ni rile. Na nila ya mewawu. eh Namba ya wawu. Na no, wapate vizuri, vizuri, ina. hakuna naifanya hapa baje, ina nasa, hayu. Lakini, msidangajwe na wawo, na weo naetufatilia na kwambi. Imoosewa wakwanza tatu nane, bibirina inakata mapato ya aibu. Amen. eh Mapato ya aibu ni mapato, bibirina, yelio jengwa juu ya watu naetokwa jina la Yesu Kristo, lakini nyuma yake unataka kukusai. Mwene kwambi. huduma za kidini hizo so nyingi zimejengwa juu ya mapato ya aibu. Eh. Huduma za kidini zimejengwa juu ya mapato ya aibu. Iba kitokea mtu labda ni, ni huduma ya, ya ki hata kama ni imani labda ni dini hata hizo kubwa. Kukaa labda kuna watumishi labda mnawahubiri wa, labda ni wawili watatu. Bado uhubiri wako pale wanawaudumia. Sawa. So, Hatu tege mei waenda wakafanya kazi wajirishi. Ukaona chakula na chokula. Maisha anayo yanalingana Yanaringana na wananchi, Haishi katika tama haji, Haishi katika mapombe. Haishi katika e, tama zizo. Kuna ubaya wa mtu kudumiwa na mna hiyo. Hata kukipita utaratibu jamani. Kuna mahitaji ya kumumu. sapoti maisha ya mhudumu wetu wa injili. Mm. Sawa. Eh. Ni sawa. Lakini sio wanacholenga. Huyu anayekwenda anajenga mahoteli, anafanya nini? Anatapisha watu nyembe makusudi tu anaanzisha vitu sijui kuna office si juu ya kulipuka, sijui ya kujimali. Maneno tu, maneno, maneno. Haijamu katika Biblia. Eh, sio Mungu anachosema. Tenda kazi na stahiri, na stahiri, ujira wake, lakini ujira, ujira niyo jine jingine mshahara. Ivi mshahara watu mtumishi wa kweli upata mshahara wa kumulishibisha na kushiba na kuishi maisha atamaa. Pada ni kumuishi, kumuweza, aweze kuhishi, kumudu maisha yake, aweze kuhudumu kama halifu By the way, shiba ikiwa kubwa, hata ule ujiumbe atawacha. Eh. Timotheo wakwanza tatu nane. Anasema hivyo. Timotheo wakwanza tatu nane. Anasema hivyo. Hivyo hivyo. Mashemasi. Na na wawe wastahivu. Si wenye kauni mbili. Si watu wakutumia mvinyo sana. Si watu wanao tamani fedha ya hivyo. maisha yao. Mvinyo sana likuwa na manisha. Maisha ya, ya. Ya, ya ule, ya, ya, ya, si ulevi wa pombe Ndiyo watu wanapenda sana pombe kiasi kumoki Sinema tu, hivi, tusema, njaa ni mwana malevia Amini, shibe ni mwana malevia Njaa ni mwana malegeza Anakua naongelea malevia ya pombe Kule kushiba tu, unamkuta, mtu yeye Ndiyo mwenye kunwa, majurisi, ma soda Kila kitu Iyo ndiyo, ndiyo ulevi, wanaongelea mshaya shiberio pittriza eu hi watumishi kwa na vitamini tena wale hivyo vibeba kwenye juu ya wahubi ya wa, ya kondoo wao huwapati wengi labda kama ndo wameanza hivi hapa alikuwa anaongelea mapato aibu mimi nikwambia mapato ya kuuza watu sauti yako ya mahaba ili kusudi uongeze fedha ufanye nini uji, ujifurahishe ni mapato ya aibu Petu wa kwanza Ta, tano, tatu Leo tumeisoma meisoma petu kwanza Tano, tatu, nitairudia tena Anasema Tena siku sitiza ule mstari Nabla mungu wali kwamba Nita usu, nita uitaji leo Badai Nasema wala si kama wajifanyo mabwana Juu ya mita yao Bali kwa kujifanya vilelezo kwa lile kundi e, mm -mm, Nyuma kido Nasema Lichungeni kundi na mungu lilo kwenu Na kusumamia si kwa kulazimishwa bali kwa hiyari kama mungu Si katika kutaka fedha ya ibu Bari kwa moyo Mungu ambi Mtu ambaye Anakula sadaka za wajani Aka tumia pesa iyo Kunurama gari, kushiba vitambi Na hata kama anawahudumia kesigeni Ili ni fedha ya ibu Amina Amina Amina e. Wacha ya mwisho mara nyingi Mungu kukataa nyimbo za uovu. Kwenye Biblia Mungu mara nyingi sana amekuwa hapendezi. Anazima hizo nyimbo sizitaki msiniimbie. Wao waambi, "He gospel." Kristo angekuwa anaandika Biblia yake upya leo. Aishafunga. Atasema usiongeze neno alizokuwa. Lakini angekuwa anaendelea, ange angezikataa hizi nyimbo ana kwa ana. Wazi wazi. Bina sema katika kitabu cha Amos Mtu wangali mungu walipu kata Watu wanajitahidi kumuimbia kiwongo wongo wakau kata Bina sema Amos 5.23 Anasema hivi Niondoleeni kerere za njimbo zenu Utamu wa yeswe Jamani tofauti ya utamu wa yeswe Na, na kerere za njimbo ni nini ya Mungu anasema hivi Niondoleeni kerere za njimbo zenu Kwa maana sitake kuzisikia sauti Hizo sauti zenu zina Ni za zinaa hizo Nena asema hizo sauti zenu Na mstari wa, wa Mwangu wa sita mbele kidogo mstari wa atana asema nini, nini Mnao imba njimbo za upuzi Pamoje na sauti za vinanda Mnaona ana sitiza sauti Anatao kusema ni sauti asizo zitaka e, Na kujifanyizea vinanda Vyaname na njimbo kama vile daudi sima. Nata kujifanya mnaimba kama Dawde yali imba Zaburi. Nini mnaimba nini. Nili yalatako. Sali wa muisho kabisa funga. Nasema kuna njimbo za wapumbaa. Ndiyo nasema katika kitabu chao. Mhubiri. Mhubiri mnango ule wa saba. Mseli wa tana nasema. Heli kusikia laumu ya wenye hekima. Kuliko mtu kusikia... Wimbo wa wapumbafu. Kwa ya kwabe, ni heri kusikia mahubiri kama haya. Ni raumu, ni raumu isi. Shutuma isi. Sinio? Zawe nye hekima. Neno wa mungu nye hekima. Kuliko kusikiliza nyimbo sa wapumbafu. Ni marami ya usikiliza mahubiri. Kuliko kuna kusikiliza utamu wa yesu. Vichata kusema. Ni, ni nyimbo sa wapumbafu. Heri kusikia sauti ya wenye hekima. Kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbafu. Maana kama. Mlio wa miiba chini ya sufuri ya queria o que mpuma. champanha, é, mle kuna mulher cura o que cheio, hehehe, tu chega tu freia, às maneno ya mungu. nem, nem, cama, como o desmungo, tu é de fundo as vezes não é mungo, tu é bebê, tu é pena fácil, não vou balizar, não, para o teu filho na mão, torna um